De Laval försökte lugna dem, men nu gällde det att skynda på. Det värdefullaste fick gå först. Standardet, buret av en 25-årig tysk, konetten Johan Jakob Schultz från Örstedtinn, tog täten. Resten av truppen virvlade efter i kolon. För att skydda återtåget utsåg De Laval sig själv, den finske fältväven Johan Henrik Serén, samt åtta dragoner till eftertrupp. Åtgärden var befogad, för en rysk skvadron redan och försökte ta dem borttågande i ryggen. Det var dock lite de tio männen kunde göra mot en hel skvadron. Svenskarna flydde. Laval vände om sin häst. Med sin goda springare hade han gott hopp om att undkomma. Men i villervallan tvingades han ta vägen ut i ett kärr. Samma kärr där kungens bår blivit fast. Och hästen gick ner sig. När han såg sig omkring kunde han inte längre upptäcka en enda man från sin trupp. Troligtvis hade efter truppens brådstörtade reträtt gett ryssarna en chans att gå till attack mot den bortmarscherande skvadronen. Både Schultz, som bar standardet, och den finske fältväbeln togs till fånga. De Laval var fast i gungflyt. Hans mannar var borta. Ryssarna svärmade runt alldeles i närheten. Han beslöt sig för att spela död och slängde sig ner i ytjan. Han kunde se att fiendesoldaterna uppenbarligen gick på hans fint. De började plundra, slet kläderna av liken och samlade ihop de fanor och musikinstrument som låg kringströda bland de livlösa kropparna. De gjorde också ett riktigt skattfynd. Invid vid livregementets ihjälskjutna pukhäst och kroppen efter regementspukslagaren Falk fann ryssarna de två stora silverpukorna. Svensken avvaktade ett tag, men tog sig sedan loss, gjorde kraken fri och började sakta och försiktigt arbeta sig fram genom moraset. Till slut, in vid en damm, nådde han fast mark, satte upp på hästen och red sakta iväg bort från de nakna och blodklibiga kropparna i defilén. Kungens minister Piper följde de flyende bort från striden, ut på fältet på andra sidan skogen och började förgäves söka sin herre. Den enda han påträffade var Rensköld som åtföljd av ett dragonregemente kom skrittande i snabb takt genom sommarhettan. Glad över att åtminstone få tag på en högt ansvarig i detta kaos, red Piper fram till honom och frågade om han visste vad kungen stod att finna. Rensköld svarade kort på tyska, jag vet inte, men den tjocka mannen vid hans sida insisterade. För Guds skull, låt oss inte förlåta vår konung som ligger sjuk på en bår och kan inte hjälpa sig själv. Fältmarschalken var modfälld och ordkarig och svarade bara, allt är förlorat. Gud förbjuder det, replikerade Piper mekaniskt. En armé kan fuller drivas tillbaka, men åter sätta sig att göra fienden till motstånd. Diskussionen gick vidare på ridande fot, allt eftersom de följde skogens kant allt längre tillbaka mot slagfältet. En av dem som lyckligen kommit ut ur tumultet in i skogen var Gyllenkrok. Väl ute på slätten träffade han på en svensk skvadron. Han kände inte igen den storvuxna skvadronchefen, men manade honom att hjälpa till med att samla ihop folk. Gör eder flit att få flera tillstånd. stånd. Tjänstvilligt svarade officeren, gärna herr överste, jag ska göra min flit. En rad skvadroner kom skrittande, hejdades och rangerades in till höger om den första skvadronen. En ny slaglinje började sakta växa fram. Gyllenkrog stod precis i begrepp att rida iväg högerut när ett befäl kom upp till honom och påpekade att Rensköld var i närheten. Här i överste, se, där rider fältmarskalken på fältet. När han vände sig om kunde han se den omgiven av ryttare och i fullt samspråk med Piper. Det var en hel del självklarheter som Piper fortsatte att hopa över den nedstämde fältmarskalken när de red framåt. Han ville att rensköld skulle försöka få dem flyende tillstånd och tillade att där i intet kunde förmoda förmå dem därtill att i då ville visa dem vart de skulle draga sig. På att de så försvingrade som det utrida intet allesammans av fienden måtte vara nedergjorde. Rensköld teg. Det han hade i huvudet tog det ha varit något liknande. Fältmarschalken sökte uppenbarligen föra en del kavalleri åter till stridsområdet, sannolikt i ett försök att undsätta de enheter som ännu befann sig i strid. De gjorde en kort paus och mötte de två överstanna Dycker och tob, båda chefer för varsitt dragonregementet. Dessa gav möjligen Rensköld någon viktig upplysning, för innan piper han se om var han borta. Då Piper frågade efter honom pekade de ut på fältet där fältmarschalken red iväg, antagligen på väg att själv bespana något. Den envise ministern red i kapp honom och fortsatte att tjata på att man måste få trupperna till stånd, eller, där det inte var att tänka på, att ge order om vart man skulle retirera. De två männen red tillbaka till det väntande följet, där strax samma sak upprepades igen. Den flyfotade fältmarschalken försvann och nio ut på fältet utan att Piper han det, men blev åter upphunnen. Piper upprepade sina propor men tillade att, åtminstone där intet det förra stod att uträtta, att han då ville säga dem det de hade att begiva sig till bagaget. De båda, de mäktigaste i hären näst kungen. Oförsonliga fiender uppställda mot varandra i ett välkänt agg red tillbaka tillsammans.